– Där går det två elefanter på taket, sa Jaffa. – Nej, så kan man väl inte säga heller, sa Fy. – Titta, titta, Safi. Mamma har ett badkar på huvudet. – så kan man väl inte säga heller, sa Jaffa. Så jag Jag har solen i fickan. Ehh, så kan jag väl inte seja heller, Safi. Titta, titta, titta Safi. Det ligger en polis i lingonshylten. Säga heller Sade Jaffar Titta, titta, titta Titta, sade Jaffar Där sitter mormor på pottan Det <laughs> är Så kan man inte säga heller Så fig. Var nånstans? Jo, där borta! Titta, titta! Där, titta! Nu lägger jag på en stor tunn pannkaka på grannfånen. <går> eh! Är... Så kan man inte Jag heller! sa Jaffa. Du, sa Jaffa, du och jag är lite knasiga. Men vi har ganska roligt. Ja! Så kan man ju se ju, yeah, yeah. sa mm, Den här visan jag sjunger är ganska vacker. Tralala la la skrimpan, linkan, dinkan. Skvadolla balla kissa på lompan? Tralala skrimpan, dinpan, linkan, dinkan. Så kan man väl inte säga heller